Josune Gomez, Euskara eta Gazteria Arloko zinegotziak eixo egunon. Eixo egunon, bai. Bueno, ja, hudam, e, sartua gaude bete-betean, e, irungo e, jaiak pasa ondoren, esango dugu, bueno, baina ja baitare, bestelako ekimen aktivitatea baitare, eskentzen direla, irunen. Ezen horretan gaurkoan, e, irungo martin dozenea gaztelekuari buruzi zehingo dugu hain zuzen ere baitan, hau eh, bueno, dauntan, eskaintza eh, bueno, bat zabaltzen eh, delako costa. Bai, oso ondo eskerrik asko bai begira gani, dugu eskaintza oso interesgarria dela eh, eta urte osoko oso jarduera bat ater egiten gara, ez momentu informal bat eh, nahi dugu bizitu eta hori kontutan hartuta nahi dugu nada eh, ondo pasatzea, gure helburua da gozatzea eta ondo pasatzea momentu horietan eta e, gazteak berain artean dauzkaten ba, elkarrekin ezberdinak partekatu eta sustatzea. Honek ilotu eta pixka bat ba, jarduera ezberdinak ezkain dini ditugu, jakin e, ekain erdi aldetik izen emate ere dagoela, baino plaza libre dauden bitartean denbora dutela jardunaldia egin arte izen emateko. Bai gazteren bidez edo gazteria arloarekin haramanetan jarreta. Honek ilotu eta pixka bat daipatzearen, Ba, Talierdez desberdinak egongo dira eta gero irteerak ere, badakigulako edo urtetan bai estatu dugulako ba, guztokoena horixe dutela ez. E, dago surfirteera, zugarra mordikoko bazuloetara, e, santiago tarrakera ere bai, eta gaito dago ere jardunaldi bat elkarrekin egiten dutena aurtsokoko aurrak, e, haue dire lamaik urte bitarte arte arte eta gama iru urtetik gora gaztelekukoak eta joaten dira ako alanera iga segi zen leen aldiz proposamen hori eta egiezan joaz eran ikusten bazenaren ere adinak ezberdina zirela oso moiatza politika jaso zuen. Orduan aurten ere errepikatuko da eta horren arira ere e, Martin dotzena dako beti harreman hona izan du du elitzuko auzo elkartearekin dakizu zuten bezela jaile honetan bertako jaiak dira eta Ustaiaren 16an e, gastelekoa jardunaldi bat egiten du jaien barruan izaten dala ba gurpildudun eguna. Eta egun horretan zehar, nahi duten gazteosoak edo ez gazteak direnak, e, edo zein tresnarekin joan dezake pirrila dituenak, berdin eskaita, ezkeita, e, patinetea, e, gurpildun patinak, txirrinda, eta egiten dute e, iriaian barrena jardun alditxoa, laueten aldirekin, laueten aldioietan joku batzu proposatzen dituzte eta gero saritxo batzuk ematen dituzte eta hani guztetero oso jarduera polita dala ba, oso elkartea eta osoa ere harremanetan egoteko gaztel erkoarekin, ez? Hori, uste, barkato, eh? Hori usteien amaseian? E, usteien amaseian goizeko amaiketan izaten da eh? eta erekia da nahi duenak e, parte hartzeko e, beraz neguri e, irutu garrantzitsua da ba, animatzea parte hartzera nahi duten jardueretan eretan eta momentutan e, izen emateak erekia jarraitzen du plazako purua bete arte Orduan ba animatu parte hartzerat aurrera begira ere, proposamenen bat edo badute ere, beti gazteri arloan erekita gaude, ba kontuan hartu eta hurrengoari begira, ba aldan hurrean ba erantzutea. E, Gora toko dugu baitari informazio e, guztia, irun, e, irungo, udaletxeko guegunean aurkitu dezakezue, eh? martin dozenea gaztelekoa badauka bere atari e, propioa eh? eta informazioa bertan izako da. Martindo zenean erabeen gaste eta nerabei sustatutako ba lekua da. Esango dugu baitare, bueno, txikientzako bestelako eskaintza bat dago dagoela ludotekak izango ziren eta zentzu horreta baitare ludotekak e, bueno, ba, egunotan ja martxan bai latzetan eta martxan jarri dituzte beste baitare beste. Bai, Aurtxokoak e, martxan ditugu, dakizu ten bezelaxe une honetan bi ditugu irian, baie litzun eta bai eh zen eta horiek ere udarako jarduna dute. E, plazak librek dauden nenean ere e, erekita dago nahi duena joan alizateko eta egun osoko jardunaldia daude bai goxez eta baskotan ere egun osoko jo irterak egiten dituzte beraz ba animatu partartzen ikuske dela eskaintza bat batzutan ez dela ezagutzen behardan dan bezala eta hiritarrek aprobetxatu dezatela zere e, prezios oso murritza da oso merkea da eta bertan daukago Sí, adineko aurrais. Eh, aurtxokoa da 4 urtetik 11 urte bitartera, eh, eta 13tik aurraia ja, gaztelekoa. Mm. Eh? Gora, bueno, eh? ba, oso ongi, eh? ja, e, aipatu ditugu bai eskaintzak, animatuko ditugu baitare, bueno, bizilagunak eta herritarrak, e, horrelako, bueno, zerbitzuetan ba, parte hartzea da. Hori da, hori xe gustatuko litzai gouke eh? aldanean ere, ba eta iriarekin, ba parte hartzea. Hori eh? sí. da, eskarrek asko. Bueno, mil